Bai gela mu kurru beteazen, hotx kantitatea bazen, baina kalitatea baita ere. Aspaldiko partez gauzak ziren bezala aipatu baitira, eta izlari bako ez da beldurtu bere idei politikoen agertzeko. Baina ez baida ez da ezta ideologia mailari mugatu. Publikoarekin ez bai da baida hasiaintzin, bi izlari kitza hartu Eguzki urtea gairak asleak eta errik kegus hautetxi txi, herri elkarko buru eta kudeaketa eta podere banaketan atituak. Honek horreitarazidun, Ipare Euskal Herrimailako instituzio bakar batek lagunduko lukeela politika publiko indartxu bat eramaiteko. Erik Kerrush. Je pense que c'est important de, de montrer combien euh, les politiques publiques qui peuvent être menées par une institution unique sont importantes. Bestalde, estatuak, desentralizatzen segitu berduela. Je crois que c'est important que la décentralisation aille plus loin et oui, il faut que l'État fasse, fasse confiance pendant ces territoires. Lujaldeak eskala egokiak baitira politika publikoen eramaiteko. Penso que c'est bien de voir que, encore une fois, on s'interroge sur de nouvel perspectif territorial e sa motz simplement que, encore une fois, la vitalité elle est sur les territoires e que ça serait bien de l'art connaître. Bestalde, eguzki urteaga, politika sociologian erakasledenak, besteak beste, azken hogei urtetako gobernantzak zer rondorio ukanduen haipatu du. Hots adostasun zabala lohtzea. Zipar Euskal Herrian, azken nagoio urteetan, martxan jarri den gobernantza berria, garpen kontseilua, utersin kontseilua, eta horrelako edituregak, aukera eman dute, azken filan, ba, elkar lana bultzatzeko, elkar e, komunikazioa, elkar lulermena, elkar ba, kolaborazioa, azken finean sustatzea, eta horrek aukera emandu du, adostasun zabal batzuk eta registea, bai istituzionalizazioari daukenez, baina baita eta bakegintzen eri. Horiekola, hain ongi asian doren, kolet kapdeviel deputatua ez da hortan gelitzekoa. Notrlegia bozkatua izan ondotik, udazkenean untxalaz, beste tailer bat antoratzeko adu. Horrezgen, lantalde bat osatu nahi du, notrlegia in testu hobetzeko. Lantaldean parte hartzera gomitatu itu hor zirenak. Eta ondorio gisa, hitza utziko dut Matiu Itxebirri